Életképek Hivatás, sors, gondolat Közelképek érdekes emberekről Géza vagyok, a Mai vendégünk Simonyi Cecilia a Bocs Alapítványtól. És egy nagyon érdekes helyről jött vissza, Gujarátból, Indiából, ahol hosszú idő óta a Bocs Alapítvány, illetve az alapító Fehérvári Bokor közösség már 27 éve támogat egy iskola rendszert, nem is egyetlen egy iskolát, ugye, hanem... Igen, igen, ez több mint száz iskolára. 100 iskoláról van szó, és éppen említetted, hogy mondhatni azt, hogy ezzel egyidős vagy te magad is, és 27 éves vagy, tehát amióta a világot megismerted, azóta valamiképpen kapcsolatban állsz ezekkel az iskolákkal. Így van, azóta ők is benne vannak az életemben. Mit csináltál te Gujarátban? Egy tanulmányúton voltam, amit a, egy kanadai szervezet finanszírozott támogatott az Uniós csatlakozással ennek egy, egy relevancia is van. Ma az egyik elvárás Magyarországgal szemben, hogy, hogy fejlődő országokat támogasson a GDP egy bizonyos ezrelékéből, és ennek a következmény az, hogy elkezdték megkeresni azokat a szervezeteket, akik már valamit csinálnak ezen a téren, és, és ilyen a Bocs alapítvány az egyik legrégebbi ilyen civil kezdeményezést, Tehát civil szervezet igazából nagyon kevés van, aki fejlődő országokkal foglalkozik, és, és ezeket a szervezeteket próbálja a külügyminisztérium, is, és és például egy egy kanadai szervezet is azzal erősíteni, támogatni, hogy tanulmányutakat ad nekik vagy képzéseket ad. És így erősíteni ezeket a szálakat a fejlődő országokban. De a bốcs már régebb volt a támogatja, amikor még az állam nem is adott semmit hozzá, ugye? Abszolút igen, annak idején ehhez nem kellett pályázat vagy kormányzati támogatás, ezt helybeli emberek, családok magánszemélyek kezdték el fehérváron. Erről menj, mesélj egy kicsit többet, hogy hogyan működik. Most ez azért nem mindennapi. Az, nem az támogatási... Hogy... Igen, uh -huh. hát az hogy, az, hogy magyar emberek <coughs> Indiába támogatnak iskolákat, ez, ez egyáltalán nem mindennapinak tűnik, <coughs> hiszen még a magyar embereknek, sokszor még a magyar iskolákat is nehezen támogatják, <coughs> Igen, ezt, ezt, ezt sokszor megkapjuk, hogy miért Indiában, uh -huh. miért olyan messzire, amikor itt van uh -huh. is, vannak azért gondok. Hát ennek az eredeti uh, kiinduló pontja ez, ez, a, ez a keresztény közösségi elgondolás volt, hogy, hogy a nálunk szegényebbeket támogatni, és uh -huh. eleinte Teréz anyának ment a gyűjtés, és uh, valamikor néhány évvel később uh, kerültünk kapcsolatba ezzel az iskoláhozattal, és uh, és tetszett a célkitűzésük, jó volt, hogy van egy konkrét cél, ismerünk ott valakit, tehát tudjuk, hogy a pénz jó helyre megy, mire használják fel, és, és ennek volt 27 éve, hogy ez a kapcsolat megszületett velük és egy nagyon az, amit ők végeznek, az oktatás, főleg a nők oktatása, ez ott, ott nagyon sok más problémában is kulcsfontosságú előrelépést jelent, és, és úgy érezte a közösség, hogy ez egy, ez egy jó cél, és ez megmaradt azóta. És az a pénz, amit Magyarországra lehetett oda küldeni, az, az ott számított? Abszolút. <gül> hát a teljes összegben, amire nekik ott szükségük van, nyilván ez egy aprótka rész, de egyrészt minden kicsi pénzot nagyon sokat jelent. Tehát egy, egy gyereket egy év alatt 40 ezer forintból cakli -pakli, el lehet látni, iskola, szállás, étkezés, minden. Uh -huh. Másrészt meg amire mi amire mi ugye adunk nekik pénzt, az a gyerekek mindennapi ellátása. És erre nagyon nehéz, erre nagyon nehéz kormánypénzeket kapni, mm. nagyon nehéz külföldi támogatást kapni. Igen, mert ugye a támogatások többség az valamire, valaminek a beszerzésére Így van. iskolaépítés, van valami különös, igen. vagy valamint tényleg van új felszerelés. De azt, Megérhet hogy össz, hogy... A megérhetésen nem szívesenek. Így van, tehát hogy egy kisgyerek ott 12 évig legyen, miből ennie ez, egy, ez a legnehezebben mm. megszerezhető forrás. Ugye ők ezt mindig mondják, hogy ez nekik nagyon-nagyon fontos. Meg az is, hogy biztosan számíthatnak valamire, bármilyen kicsi is, de már 27 éve egy stabilan ö, számíthatnak erre a magyar támogatásra. Ki az, aki Indiában ezt koordinálja? Gondolom, van valaki, aki keresztül. Igen, ez egy, ö, egy fiatal. Annak idén fiatal... Hát, ahogy már 27 évet, ugye? Igen. lehet, hogy ma is fiatal még. Hát mindenképp egy fiatal jezsuita, aki uh, Cedric Prakas, uh, Fehérváron elég jól ismerik az ő nevét, mert már volt itt kétszer hát, ötször. Ő indiai, ő indiai mm -hmm. így van. Uh, ő, illetve jezsuiták kezdeményezték az iskolározatot, de ő, ő, ő feladata lett És az, az hogy őszkoordinálja. Uh, Gugyaraty, nem, Bombéi. Mm -hmm. Ha jól emlékszem. Tehát egy kicsit délebről, mm. délepindiából van, és ő koordinálja ezt a, az iskoláhozatot a kezdetektől, illetve most az elmúlt néhány évben emellett emberi jogi tevékenységet kezdett végezni az ott nagyon éles muzulmán-hindu vallási mm. feszültségek mentén, és India szerte ismerté vált a neve az iskolákon, mm. és meg ezeken keresztül is a indiai kormányait az egyik leg magasabb ilyen kitüntetéssel jutalmaztak a vérpórás díjjal, ami, amit ilyen emberjogi tevékenységet adnak Indiában. Hogy működnek ezek az iskolák? Milyen típusú iskola ez? Egyszer én is uh -huh. láttam betve, egyszer-kétszer elmentem Indiába az iskolába. Igen. Uh -huh. Ez a rendes általános iskola van, mert van néhány barátunk, aki iskolába tanít a uh -huh. kisgyerekeket. És hát nagyon érdekes volt, láttam ilyen hassamiskolát is, ahol, ahol ezeket a régi védikus szövegeket recitálták egész ah. délelőtt a gyerekek. Lassza. És a helyon laktunk, a szomszédban pedig egy állami iskola volt, ahol egyébként szintén ezeket a, <gül> a <hatangat> recitálták recitálták, <gül> <gül> ettől Hát abban nem vagyok biztos, hogy én amit hallottam, az olyan ez volt-e vagy nem, mert egy kukott sem belőle, de... Ö, nagyon lelkesen énekeltek igen, a gyerekek. Igen, az biztos. Nagyon-nagyon lelkesen tudnak kórusban így vagy hangosan olvasni, vagy verseket mondani. Én általános és középiskolákban voltam, mégis így, így a rendszere hasonló, kezd 12 osztály 7 éves kortól mm -hmm. körülbelül, és amit, amit ők az azok kollégiumok. Tehát annyi a, a különbség, hogy ezek bentlakásos kollégiumok, ahonnan a gyerekek az, a helyi állami iskolába ki tudnak mm -hmm. járni, ugyanis a gyerekek nagyon periférikus vidékekről érkeznek, ez, ez Guzselett Tölzsi lakossága, akik, akik számára ők a, ezt a kollégiumrendszert létrehozták, az ő vidékeiken nincsenek iskolák, tehát nekik az alapvetően ö, nehézséget okozott, hogy, hogy hogy nincsenek helyben iskolák, uh -huh. tehát ezért jött létre ez a kollégumáhozat. Tehát ők olyan falvakban élnek, ahol gyakorlatilag semmilyen. Igen, illetve a ilyen ilyen tanyasi uh -huh. elrendezésben, tehát tanják tanyák elszórva uh -huh. vannak vidéken. Így ez ének. milyen város környékén vagy ez egy egész gucserában? Egész gucserában. Az, az, az azért körülbelül Mondom, mert jó Magyarország. Jó Magyarország, terület, magyarországi terület, vagy, terület nagyobb, igen, ugye? nagyobb egy kicsit. Igen. Elszórva az egész Tehát uh -huh. Gudzserádban, így foltokban élnek ezek a törzsi csoportok, és, és azokon a vidékeken, ahol ők élnek. Tehát, tehát őket továbbra sem kényszerítik túl messzire menni a családjuktól, hanem, nem. hanem a helyi igen. városokba próbálják. Igen, tehát így a környező uh -huh. falvak között valahol az egyik legnagyobban mondjuk van egy iskola, uh -huh. annál messzebb van, hogy, hogy nap mint nap be lehessen járni, bár vannak gyerekek, akik egy-két órát is gyalogolnak az iskolában Igen. naponta, így van, de, de így a kollégium az iskola mellett illetővé teszi azt, hogy, uh -huh. hogy a gyerekek egy része bent lakjon, és ez azért is fontos, mert például kapnak rendesen enni, és ez is nagyon sok, nagyon sok család nem tudja a gyerekeket uh -huh. megfelelően táplálni, és, és egy ilyen funkciót is elállt a kollégium, hogy ezt a... Azt mondom, egy kis hangulat <kül> Keltésként hallgassunk egy kis úgyaráti zenét, uh -huh. amit hoztál magaddal, hogy jobban bele tudjuk élni magunkat az ottani hangulatba, helyzetbe. Sziabill, így hívják ezt a törzset. Közben leírtuk, uh -huh. és megpróbáltam megtanulni. <gül> Tehát ő ez a nép csoport, aki, aki ott él azon a területen. Igen, több, több kisebb csoport uh -huh. is van, de ők az egyik legnagyobb csoport. Ez a Dungri Garasziabill, és a nevük valami e, hegylakót jelent, illetve mondom, egy ilyen királyi eredeti. Egy Guzjalát, az hegyes. Guzjalátban elég sok a hegy, igen, uh -huh. van az Aravalli hegylánc főn. Igen, mire hasonlít, ha magyar tájakra akarod hasonlítani? Hát nem tudnám, igazából nagyon-nagyon sziklás és vöröses. Sziklás. Tehát hmm. így uh, itt a vagy itt, én Székesfehérvár vagyok, és Fehérvár környékén vannak baukszikbányák, és azok <gül> néznek itt ki. Sor, de, <gül> <és> régebben <gül> voltak erdők, de ezt a, a gyarmatosítók elég rendesen leírtották Igen, az egész vidéken. Így van. Majd azért szeretnék tőled erre kérdni, mert hogy ha te a bocs alapítványka <gül> vagy, akkor van egy erős ökológiai ö, véleményed a dolgokról, és hogy erről majd egy külön Uh -huh. pár kérdést szeretnék mondani, és ez a bocs, ez ugye mit jelent? A bocs, hát ez egy két szó, az egyik a bocsánatnak okay, egy kis rövidített verziója, a másik pedig egy, egy panda bocs, medve, medve bocs, ugye. ami a logó rövidítés is, nem? Uh, ugye, te betűszó? Igen, igen. <gül> csoportnak a, a rövidítéséből származik. Igen, mert igen. van egy honlapotok is, ugye? Uh -huh. Az egyszerűen csak www.bocs.hú. Igen, bocs.hú, még www. nélkül a is. Hosszú szoktam rendszeresen <gül> nézni. Igen, most ezt egy... az édesapád csinálja. Édesapám, öcseim. Igen, igen az egyszerűen csak. Hát az öcseim azok, akik, akik öh, ilyen webszerkesztő szakértők, tehát uh -huh. ők azok, akik technikailag ezt meg tudják csinálni, uh -huh. nagyon ügyesek. Mert egy és... nagyon tartalmas alap, úgyhogy ajánlom mindenkinek, főleg ökológiai témákban rendkívül erős, de azt hiszem más erkölcsi, etikai dolgokban, valási kérdésekben is sok minden igen, van Igen, sokféle, ez egy adatbázisként is működik igen, most már gyakorlatilag. Gondolom sok száz cikk vagy, de lehet, hogy ez egy is van rajta. Tehát <coughs> akkor egy kicsit szeretném azt el megtudni, hogy te, mit csináltál hogy egy kicsit induljunk ki abból, mm. hogy mit láttál, hogy el, el tud mondani, jó? Mm -hmm. Hát a tanulmányút ő, végül is hét-hét volt, majdnem két hónap, és ez több szakaszból állt föl. Az első, ez a Társadalmi Világforumnak a meglátogatása volt Bombéban. Ezzel kezdődött január közepén, egy hétig bombében voltam, és végül is itt találkoztam először így az indiai civil társadalomban, amit olyannal itt nagyon-nagyon sokféle civil szervezettel, meg, meg ilyen társadalmi mozgalommal találkoztam, és így mindenféle ügyekkel, mik azok indiában amik ilyen fontos ügyek, mozgalom környezetvédelem, kasztok, társadalmi kérdések, oktatás, ez mind ott így nem volt, úgyhogy ez egy jó bevezetés volt. De ott még ilyen európai <gül> körülmények között van. Annyira azért nem. nem? <gül> ez, egy, ez egy ilyen BMW-szerű helyszínen volt, azzal a különbséggel, hogy Hát ilyen indiai verzió, tehát mindenhol hatalmas por van, uh -huh. hatalmas őség, de egyébként igen, és nagy tömeg. <gül> de itt volt egyébként, hogy lebetegedtem, és valóban egy hotelben vészeltem ezt át egészen <gül> európai körülmények között. Jó, hát ez a szokásszerű, <gül> szerintem átkeresni a kell, mert nem csak én nem bárról a keletre. <gül> Aztán utána a, ez a kanadai szervezet egy uh -huh. tanulmányútra vitt minket, egy-két hétig így mentünk fölfele Delhibe, és útközben mindenféle civil szervezeteket látogattunk meg, főként oktatási, voltak köztük művészeti szervezetek, illetve művészek, akiként társadalmi kérdésekért közösen fölépnek, őtőlük is hoztam majd zenét, uh -huh. és, és aztán a végén kötöttem ki az iskolákban, ahol egy-két-három hetet töltöttem, és ott a Hát látogattam több iskolát, azt teszem, hat iskolában voltam ebből a százból, 101 néhányból, és uh, itt részben uh, részben a, az iskola tanítókkal, a gyerekekkel interjúztam, beszélgettem, próbáltam minél több anyagot így hazahozni, összeszedni, meg felvételeket készítettem képeket uh -huh. videót. Te mit csináltál az iskolában? Tehát te csak, csak hallgatóztam, mint egy tanfelügyelő, vagy, vagy, <gül> vagy esetleg foglalkoztál is a gyerekekkel. Hát énekeket tanítottunk egymásnak, ja. gyerekek nekem, meg én nekik, <gül> meg táncot, de igazándiból uh, tanítani nem tanítottam, illetve beszélgettünk sokat Magyarországról, Európáról. Tehát uh -huh. kérdezgettek, így volt, hogy bementem órákra, és akkor uh, uh, faggattak arról, hogy itt mit csinálnak a lányok, hova tanulnak tovább, hogy, ke hogy mit kell csinálni, ha ők színésznők szeretnének lenni. <gül> de így érdekelt őket, így uh -huh. mi van így ebben itt a és fiú és a vannak külön, vagy vegyesek? A kollégiumok a azok. Uh, azok nem koedukáltak, uh -huh. az iskolák vegyesek. Uh -huh. Tehát ott vegyesen vannak. Uh -huh. Na most a tanárok, ugye, mennyire kapcsolódnak ehhez az iskolarendszerhez? Mert mondtad, hogy azért ezek állami iskolában uh -huh. részt. Uh, vegyes. Tehát a, a tanárok, illetve ennek a hálózatnak a tagjai, ők a kollégiumokhoz kapcsolódnak. Right. Tehát ők a kollégiumokban nevelők. Az állami iskolában ott, ott bárki lehet tanár, uh -huh. akit az állam felvesz. Vannak olyan esetek, ahol a kollégium, gyakorlatilag az iskolát és a kollégiumhoz csatója, ami azt jelenti, hogy nekik kell finanszírozni, és akkor ők határozhatják meg a tanárokat, uh -huh. amellett, hogy az állami uh, rend, tanrendet azt követniük kell. Uh, ezt azért igyekeznek egyre több helyen megtenni, mert nagyon-nagyon alacsony az oktatás nagyon alacsonyan finanszírozott az állam által, uh -huh. ezért a tanárok vagy nagyon... Uh, alacsonyan képzettek, vagy nem járnak be tanítani. Tehát egész egyszerűen olyan, a, olyan kevés a pénz ezekben az iskolákban, hogy nem nagyon-nagyon hmm. alacsony szinten működik. Ez érdekes, mert tulajdonképpen az ember mindig arról, ha, hogy a, az indiaiak azok tulajdonképpen nagyon jó képzést kapnak, legalábbis egy réteg. Egy réteg. Így van. Hát akikről tudunk. Tehát mert, pont ez a... Mert a legtöbb matematikus szoftveres, egy csomó tudós, nagyváratvezetők, azok mind orvosok, azok egyre több indiai. Így van. Hát India így ezzel az egymilliárd, milliós mm -hmm. népességével ö, abszolút képes ö, kitermelni egy ilyen hihetetlen elit ö, magasan iskolázott réteget, ugyanúgy, mint egy 50% fölötti írás tudatlanságot, mm -hmm. ami jelen mm -hmm. van Indiában. Mm -hmm. Tehát így az extremitások mm -hmm. abszolút léteznek. Egy, egy, nem akarom a kettőt összehozni, de egy, egy összehasonlítás elejéig szabad-e az itteni cigány oktatással összehasonlítani az oktani problémát? Tehát ezt a nagy uh -huh. elszakadást, uh -huh. ugye, mert itt azért, azért inkább a szegény cigány lakosság az, aki itt most a rövidebbet húzza a uh -huh. gyerekek legalábbis, uh -huh. ami az iskoláztatást élet. Ugye uh -huh. Itt ez a játék folyik, hogy kisegítő iskolába rakják őket, uh -huh. ott pedig hát egyszerűen nincs pénz, tehát a szegénység termelődik újra és újra. Uh -huh. Uh -huh. Igen, tehát ott is uh, van egy nagyon nagy leszakadó réteg, akik, uh -huh. akik, uh, akikkel nem tud a kormány foglalkozni. Tehát a kormány sok területen igyekszik szolgáltatásokat nyújtani, megoldásokat nyújtani, de nem képes ezt a nagy néptességet befogni, sem azt a komplex helyzetet, ami így uh -huh. mindenhol van. Mit, mit remélnek ettől az iskola öntzertől? Tehát mi, mi az, ami, ami igazán hogy mondjam, végcél lenne, amit amit az mm. alapítók szeretnének. Mm -hmm. Alapvetően az, hogy a, ez, a, ez a népcsoport ö, egyre inkább képes legyen egyrészt így a saját, saját helyzetét javítani, vagy a saját problémáit ö, megoldani, és, és hogy kevésbé legyen kiszolgáltatott a mindazoknak a hatásoknak, amik érik őket, akár a kormány nyomása, hogy, ő, hogy vegyék föl a vallást a saját természetvallásuk helyett, akár annak, hogy ő, például, amikor szavazás van számítógéppel, ezt rég változtatták meg, korábban új lenyomattal kellett szavazni, akkor, akkor elég az, hogyha a kormány azt mondja nekik, hogy a az első gomot megnyomják elektrosokot kapnak, és így aztán nem fognak a másik pártra szavazni. Tehát, hogy ezeknek a ennek a. Nagyon-nagyon erős uh -huh. manipuláció uh -huh. zajlik. És hogy, és hogy ennek valamilyen uh, módon ellen tudjanak állni, uh -huh. vagy hogy saját véleményüket ki tudják alakítani, ehhez, ehhez nagyon fontos lépés az iskolázottság, az uh -huh. oktatás. Uh -huh. Tehát az iskolák uh, érdekes, hogy uh, egyfajta ilyen-ilyen közösségfejlesztő szerepet betöltenek egy, egy, egy környéken. Tehát a, a tanítók, amellett, hogy a gyerekekkel foglalkoznak, nagyon sokat dolgoznak a helyiekkel, pont ilyen ügyek mentén, hmm. hogy, hogy, hogy tartsák meg a szokásaikat, amit az előbb hallottunk azért, tehát az a helynőkkel készült felvétel, amit szintén az iskolában kezdeményezték, hogy ne felejtsék el a dalaikat, tartsák hmm. meg őket, tartsák meg az ünnepeiket, a fesztiváljaikat, hmm. a hagyományaikat. Ez hagyományos... nagyon érdekes, mert, mert azt gondolnám, az hogy egy atya ha hmm. elindul, akkor biztos hittérítést hmm. szeretne csinálni. Ez Ő... most nem úgy <laughs> nem, nem, nem Ö, Indiában a kereszténység nagyon kicsi olyan a hindu az, ami egy ilyen uh -huh. nagyon erős és domináns vallás, nem ők nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy, hogy ne mozdítsák el őket a saját kultúrájukból, a saját gyökereiktől, így is nagyon veszélyeztetettek, tehát nagyon uh -huh. könnyen gyökérte válnak így a körülöttük folyó változásokban, inkább nagyon próbálják erősíteni őket abban, hogy... Uh -huh. hogy hogy tartsák meg ezeket a... Uh -huh. Ez a gyökértelenség, ez mit, hogy nyilvánul meg? Tehát, hogy válnak ők, ők több, több vonatkozása van, ennek az egyik például ez, amit említettem, hogy a kormány próbál őket hindúnak áttéríteni, és, és ők folyamatos bizonytalanságban élnek a tekintetben, hogy mi az ő identitásuk, uh -huh. és, és, és kik ők valójában. A másik egy Másik kérdés az a földkérdés. Szintén a kormány az, aki itt belenyúl. Nagyon sok földet kisajátítanak, ahol ezek a törzsiek több száz Minden. éve élnek. Ennek az eredmény sokan bevándorolnak a városokba. De és ők nem képesek megvédeni magukat. Nincsen semmiféle uh -huh. dokumentumuk. Tehát uh -huh. a kormány azt mondja, hogy ha ilyen-olyan papírokat produkálnak, hogy ők mióta ott élnek, akkor, uh -huh. akkor megtarthatják a földjéket, de hát természetesen nekik semmiféle ilyen dokumentumuk nincs. Nagyon sokszor... Aláíratnak velük papírokat arról, hogy lemondanak a földjükről, mm -hmm. és mivel nem tudnak olvasni, nem nincsenek ennek tudatában. Mm -hmm. Tehát nagyon-nagyon kiszolgáltatottak e tekintetben is sokan sok csoport beáramlik a városba, mm -hmm. és itt ők azok, akik így az útszélén a nyomornegyedekben negyedekben mm -hmm. élnek, mert mm -hmm. nincsen ott más esélyük. Ott teljesen igen. Mm -hmm. Esfüljednek és gyökértelené válnak. Tehát. Tehát így fontos az, hogy, hogy, hogy meg tudjanak maradni abban a környezetben, ahol eddig is éltek, és, és alkalmazkodva a változásokhoz, de így uh -huh. élhető, fenntartható életmódjuk maradjon. Hogyan viszonyul uh -huh. nála te most látván ezeket a dolgokat? Egy olyan fölvetés az, amit én hallottam, és mindig egy picit fejcsóvágva hallgatom, hogy a nyugati, ilyen alternatív gondolkodók sokszor azt mondják, hogy hogy ezeknek az embereknek meg kéne tanítani azt, hogy ne legyenek sok gyerekük, uh -huh. hogy minél kevesebb gyerekük legyen, hogy ez a, ez a szegénység ez ne termelődjön újra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Indiában, de Magyarországon is ugye a szegény cigánság körében igenis a sok gyerek uh -huh. dívik, és valami olyan pluszt uh -huh. kapnak egyébként, amit a kevés gyerekkel bíró úgynevezett fejlett családok, nem kapnak meg. Tehát ott mm. inkább egy hidegség, egy, egy szeretetlenség az, ami, mm. ami egyre inkább erről És itt ott pedig valamit kapnak, ami nagyon szegény, de, de nagyon értékes. Más. Te mit, mit mondanál erre, hogy mi a megoldás? <gül> hát ez egy örök kérdés, ez a, ez a hány gyerek, ez a Le családtervezés. Le lehet a őket arról, hogy jó járnak-e, hogyha nincs gyerekük? Mm. Az életszínvonaluk javul. Ez számukra egy elég fontos mm. érv. Tehát az oktatásnak része ez a nő oktatás, lányok iskoláztatása, és, és igazából kimutatható az, hogy kevesebb a gyerekük. Tehát amióta itt két-három generáció kikerült az iskolákból, ez is az egyik ilyen ö, látható eredmény, vagy hatás, hogy, hogy kevesebb gyerek születik egy családban. Ö, és, és ennek az az oka, hogy, hogy érzékelik azt, hogy, hogy, hogy könnyebb az életük, könnyebb eltartani a családot, és, és tudják azt is, hogy... hogy hogy hogy működik ez, hogyan tudják ezt elérni, tehát te csökken a gyerekszám ezeken a vidékeken. De nem nő az önzés miatt? <gül> hát attól még ők nagyon messze vannak. Meg messze vannak még? <gül> tehát még uh -huh. mindig egyrészt nagyon erős a, a közösség, a, uh -huh. a helyi közösség, ami, ami, ami szerintem ennek így ellen, uh -huh. ellen dolgozik, másrészt meg még mindig nagyon szegények. Tehát... Uh -huh. Szerintem azt, arról még ott nem lehet beszélni. Szerintem az, az önzés és a, és a gyerekvállalás, vagy a gyerekek száma ezen a szinten még így nem kapcsolódik össze. Mm -hmm. Tehát egy városi létmódban, ahol tényleg ö, beszéltünk életszínvonalról, mm -hmm. arról, vagy, vagy, ö, vagy ilyen fogyasztási cikkekről, mm -hmm. ott, ö, ott ez szóba jön, de itt mm -hmm. ez nem. Itt sokkal inkább azzal kapcsolódik össze, hogy, hogy egy nő mennyire képzett, vagy mennyire iskolázott, hogy ö, mennyire tudja nem is tudom így eldönteni azt, hogy, hogy neki mi jó, és mi nem. És... Mi az, ami, amire azt mondanád, hogy, hogy na, ez jó, sikerült. Tehát, hogyha egy család esetében azt látod, hogy sikerült mondjuk a gyerekeknek jól elvégezni az iskolát, középiskolába kerültek, sőt, egyetemre kerülnek, és egészen elszakadnak ettől a világtól és, és tulajdonképpen ilyen közép osztálybeli polgárként megállnak a saját lábukon, és hát így a modern életnek a keretei között képesek élni. Vagy pedig, hát most ez persze nagyon ilyen didaktikus a kérdés, de azért ez egy reális választás, és nem tudom, hogy te mit gondolsz helyesnek, vagy ti mit gondoltok helyesnek. Vagy pedig, vagy pedig visszatérni, vagy, vagy inkább föleleveníteni valamit, ami, ami, ami jó volt abból, ami annak a kultúrának a lényege. Tehát, hogy, hogy valami nagyon egyszerű módon, de mégis boldog életet élne. Mm -hmm. Igen, ez egy jelenlevő kérdés ott, mert sokan az iskolákból kerülnek be felsőoktatásba, ami nagyon nagy szó, mert a erre nagyon kicsi Igen. az esélyük. Hát sokan vannak köztük, akik visszamennek, akár például jogászként, hogy a földkérdésben segítsenek, vagy egészségügyi dolgozóként, orvosként, tanárként, szerzetesként. Tehát sokan, sokan visszamennek, és, és valamilyen módon próbálnak, a, vagy segítenek a, a törzsük a népcsoportjuk felemelésében, vagy segítésében. Ez szerintem fontos. Ö, ezzel együtt abszolút ott van az, hogy, hogy ha egyszer ö, így megtapasztalta mondjuk a városi életmódot, vagy azt a, azt a más életszínvonalat, akkor nekik már nehéz oda visszamenni. Uh -huh. de, de nem teszi ez őket elkeseredetté, -e? mert tulajdonképpen a városban alul vannak? Ö, ha iskolázottak, akkor már Na. nem annyira. Uh -huh. Tehát akik, akik bekerülnek az egyetemre, ők már szakmát tudnak tanulni, és, és, és kapnak munkát, nem uh -huh. feltétlenül a városban kapnak munkát. Tehát uh -huh. szerintem nagyon sokan tényleg vissza, visszajönnek, ha nem is a falvakba, de, de arra a vidékre, és uh -huh. ott dolgoznak mondjuk vízmérnökként, uh -huh. uh -huh. tehát valami olyan dolog van, aminek helyileg van ott szerepe, funkciója. Uh -huh. Te Ökológiai szemmel is nézted a helyzetet. É, abszolút igen. Abszolút. Ugye, ha jól tudom, egy guggyerát az, aki itt most zöld államként uh -huh. hirdeti magát, és uh -huh. ott a, megy a zöld forradalom, ami indiai uh, kivitelbe azt jelenti, hogy mindenkinek adnak traktort, hitelbe. Uh -huh. meg műtrágyát, meg gyomírtószert, uh -huh. uh -huh. és szántást, és azokon a földeken, amik eddig fajekével 5000 uh -huh. uh -huh. év volt, vagy 10000 év volt, vagy ki tudja, hány év volt a élott ember, tudtak tartani egy, egy valamit tudtak uh -huh. tartani. Tehát az egy föntartható szisztéma Is volt. gazdaság, igen. Ami nem termett soha sokat, de mindig elegendőt ahhoz, hogy önmagában a népességet valamiképpen eltartsa, uh -huh. hogyha nagyobb katasztrófa be nem következett. Most ellenben ö, piacra termelnek, és... Ö, exportra. exportra. Így van, és ez, ez nagyon sokban ö, megváltoztatta az, ö, a hagyományos földnövülési szokásokat. Például a műtrágyázás az, hogy azokat a terményeket, amiket exportra tud a kormány, azokat nem lehet hagyományos módszerrel elég elegendő mennyiségben Igen. megtermelni. Tehát ez, ez, ez változik, igen, ez is a, az iskolák által. fog ez oda vezetni, hogy, hogy ezek a földek hát kibúlnak tulajdonképpen, kimerülnek mm. 10-20 év múlva, hisz, hisz azok a szűzföldek, és amit például Amerikában Föltörtek, azok is 50 év alatt mm. sivataggá váltak. Mm -hmm. Tehát itt, itt iszonyatos probléma. Ha Indiában válik sivataggá, és ott él 100 -100 millió ember egy államba, akkor ez a dolog egészen más mm. dimenziója, mint ha mondjuk Amerikában, Prérina, kell menni tíz mm -hmm. kilométert. De így van. Így van, és, és ez is az egyik törekvés helyileg, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tartani a hagyományos, organikus komposztálási módokat. Tehát ilyet például konkrétan láttam is, hogy hogy hogy készítik a, a helyiek ezt a, ezt a biokomposztot. Tehint rágya, sár, száraz levelek, víz, és egy ilyen nagy-nagy kádba öntögették be. Érdekes módon ezt a nők csinálták, uh -huh. tehát ők végzik az ők ilyen Ők a felvilágosodottak, ők jobban érzik Ők a, a az... ebbek, Igen? Valahogy a nők azok, akik sokkal össze Sokai összefogva, sokkal közösségiben működnek, és, mm -hmm. és fölvállalnak ilyen feladatokat, mm -hmm. amik így az egész egy közösségi érdekeit, akár utat építenek mm -hmm. például, ami nem, nem betont jelent, nem. Hanem, hanem hogy valamilyen utat kialakítani Igen. egy nehezen elérhető úthoz, vagy, vagy ennek a komposznak a készítése. Ők meg is értik ezeket az ökológiai összefüggéseket? Ön, szerintem Ön nagyon. Távogató, abszolút ö, nem. Tehát az őszintünkön ez. Ö, ez, ez, igen. Érthető. Tehát be tudják látni, hogy mondjuk a föld kimerül, vagy be tudják látni, hogy ez a méreg az, az egy beteg társadalmat fog tíz éven belül, vagy 20 uh -huh. éven belül. Igen, azt mondják a tanárok, hogy, hogy, hogy nagyon egyszerű és nagyon kép, ilyen, ilyen képszerű hasonlatokkal kell nekik elmagyarázni ezt, hogy mi a különbség, mi a fontos ez, uh -huh. hogy néz egy manipulált baradicsom, és, és tehát, hogy mire valók a műtrágyák, mi a hatásuk uh -huh. van. Tehát nagyon egyszerűen, de, de el lehet számukra magyarázni, és és akkor ebben nagyon tudatosak tudnak lenni. Most hallgassunk abból a zenéből, amelyik, Ami... mondhat, hogy uh -huh. segítőknek a zenéje. Ez egy műv művészek hálózata, akik Igen. ilyen társadalmi kérdésekben közösen lépnek fel, és ez pont a vallási konfliktusok kapcsán adták ki ezt, a egy béke a béke, kazetta, béke dalokkal. Bántliyá bhagwán ko, dharti bánti, ságar mat bánto, insaan. Mandir masjid girja gharne baat liya bhagwan ko, darter baat ki saagar mat baat o ko. Mandir masjid girja gharne baat liya bhagwan ko, darter baat ki mat bánto, ko. Mandir masjid Maradt még jó néhány izgalmas témánk, megpróbáltuk ezen állat egy kicsit összeszedni. Szeretnénk még beszélni a nők helyzetéről és arról a elég súlyos problémáról, ami a hozomány témája. Ugye tudjuk, hogy ott egész életműveket kell beáldozni, tehát az egész évi keresetét, vagy életének a keresetét odaadhatja valaki, ha ki akar a lányát. Igen. És aztán szeretnénk beszélni arról, hogy ezek a civil szervezetek nem kerülnek-e konfliktussal, konfliktusba azzal az állammal, ami hát meglehetősen korrupt Indiában. Ezt itt nekünk szabad elmondani. <gül> <gül> De ez sajnos Elég így igaz. Vagyunk és talán még néhány szót arról, ami hát kucsarátra jellemző, és sajnos a világon nagyon is ö, ö, jellemző, ez pedig a vallási színezetű szembeállítás az embereknek, ott jelesül a, a hindu muzulmán ellentőt, az a mi okoz. Melyikkel kezdjem? Hát igen, ez a, ez a hozományrendszerre vezethető uh -huh. hát vissza a nőknek a, az ottani helyzet az összes kérdés, amivel mondjuk a nőmozgalmakot foglalkoznak. Ez india nagy részében elterjedt, ez a lányokkal hozományt kell adni címfézet, és valóban egy apa kölcsönt vesz fel ahhoz, hogy, hogy egy, egy ilyen hozományt előteremtsen, amit utána több évig törleszt mások földjén való munkával, vagy valamilyen módon, tehát a több lánya van, az, az katasztrófa családra nézve, és ebből, ebből Kifolyólag az a helyzet Indiában, hogy ezer fiúra 800 lány jut körülbelül. Tehát van egy ilyen hiányzó női népesség, ezt így. És az, ami történik, megölik őket? Vagy Abortusza. magzatkorban elvetetik, uh -huh. vagy, pedig, vagy pedig egyszerűen nagyon sok lánygyerek hal meg ilyen 5 éves koráig, egész egyszerűen nem kap akkor a figyelmet, nem viszi orvoshoz, a uh -huh. beteg utoljára kap enni. Tehát egész uh -huh. egyszerűen nem baj, hogyha, hogyha egy egy, egy láncsecsemő uh -huh. akár kiskorában meghalt. nagyon-nagyon sok ö, lánygyerek ö, szenvedettől, illetve a nőknek a, az egész életét végig kíséri valahogy ez a helyzet. Egyrészt a saját családjuk, a szüleik ö, nem tekintik őket a, a családhoz tartozónak, mert a házassággal elkerülnek egy, egy, egy mm -hmm. másik háztartásba. Ö, ezért valamilyen formában másodrendűek már otthon is, amikor férhez mennek, a férjük ö, nagyon sokszor, ö, nagyon sok nő ilyen ö, bántalmazásokat a férjétől, és, ö, és nincsen választási lehetőségük, mert Ö, ennyi hozomány tud a családjuk ö, előteremteni, ilyen lehetőségeik vannak már ö, kiskorukban, megszületik ez az egyeség hogy akkor kihez mennek férjez, tehát nagyon ö, kicsi a választási lehetőségük, ö, az alternatíváik nem tudnak mit tenni egy ilyen helyzet ellen. Ö, nagyon kiszolgáltatottak. Sokat ö, olvastam erről ott kint, és, és ö, és ehhez kapcsolódó, például ez a hozományrendszerhez kapcsolódó, nem tudom, ezt nem lehet hagyománynak mondani, de egész egyszerűen a, a férj visszaküldheti a feleségét a, a saját családjához többször, hogy hozzon újabb és újabb hozományadókokat, és ha nem hoz eleget, akkor ö, felgyújtják ezeket a nőket, Tehát, és, és nagyon sok nő így hal meg, hogy, Jó, hogy a, a, és nagyon sokszor az anyós az, aki érdekes de módon... De semmiféle vallással, semmivel nem indokolható, mert ezek... Hát, aki ismeri a védikus írásokat, mm. de más vallásnak is nincsenek ilyen előírása, és sőt, nem. éppen azon, hogy a nőket tiszteljék. Ö, igen, elvileg. De ez annyira ellentétes. Mm -hmm. Szóval ez, ez, ez nagyon furcsa. De tehát tudjuk, hogy van. Tehát, Abszolút, igen. És, és nem csak, hogy van, hanem, hanem erősödik. És uh -huh. ez érdekes de volt. Mi az oka ennek tulajdonképpen? Ö, azt mondták, hogy a. A, annak, hogy jelenleg ez, ez nemcsak, hogy, hogy megmarad, de hogy tovább erősödik ennek a piacgazdaság azok a mm. reklámok azokai, amik a, a nőkkel, a házassággal kapcsolatos árucikeket, ékszert, ruhát, dolgokat reklámozzák, és mm. növelik a nyomást, a, az elvárást a szülők felé. És mm. ebből kifejezőleg olyan területeken, ahol eddig nem volt hozományrendszer ö, is el, mm. elkezd elterjedni. Tehát ez egy, mm. egy nagyon furcsa jelenség ezt a... mm. És amit ti megpróbáltok, az, az micsoda? Hogy lehet egy közösségbe belevinni az, hogy ne kívánják ezt meg? Valami olyan érzés nem van benne, mint itt a régi zárt paraszti közösségben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, akkor mm -hmm. egyszerűen kiközösítették tehát tehát nem adja az a életet. Igen, tönkre megy abba, hogy a másik hogy néz rá a szomszéd, és végül is igazából senkinek nincs haszna belőle. És nincsen semmiféle igen. ráció igazából nincs az egész rendszer benne. mögötte, igen. de mégis igen. működik és valóban, és, és, és adott esetben az embereknek nagyon sokszor nem jut eszébe, hogy, hogy, hogy ez lehetne máshogy, vagy, uh -huh. hogy vagy hogy miért fogadják el annak a férnek a követelését, hogy még egy robogót is szeretne, vagy valami uh -huh. mást természetesnek veszik, hogy, hogy neki ez joga van, uh -huh. sokszor a feleség is. Tehát, tehát ez, ez, ez így a gondolkodásukban gyökerezik az embereknek, és, és ezt is nagyon lassan és nagyon apránként képzelt, hogy feltörnek. Az iskolában lehet, van, erőt, feltően, meg... a kollégiumban Abszolút, erőt, igen, igen. Tehát ő, minden, uh -huh. minden ő, Indiában a, a a nyomornak meg az egész ennek a társadalmi diszkriminatív rendszernek a gyökerei mindezekben mind a megkülönböztetésekben rejlenek. A nők alacsonyabb rendűek, kasztok vannak, uh -huh. társadalmi rétegek vannak, vallások vannak. Tehát az emberek nagyon-nagyon hajlamosak ezekre az elkülönítő, uh -huh. kirekesztő gondolkodásra, és, és erről mind igyekeznek az iskolában beszélni velük, uh -huh. hogy, hogy, hogy ezek mögött mi van, és, és mi értelme uh -huh. van és, és Ez az az is. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a saját vallási forrásékat sem ismerik. Remélem, mert ha ismernék, akkor ugye a reggel olvastunk uh -huh. a Bagavad Gitából, hát aki azt olvassam, már pedig ez lenne a hindu bibliája, akkor éppen nem az elkülönülést, hanem Így éppen van. a toleranciát lehet kiolvasni. Tehát ez egy, ez egy döbbenetes fordulat. Igen. Abszolút. És, és India történelme is végig, bár hordozza a konfliktus is, de nagyon sok közös szent helye volt például a muzulmánoknak és a hinduknak uh -huh. Indiában, tehát a történelemben ez, ez együtt élés ugyanúgy végigvonult, és nagyon egyszerűen politikai színezete uh -huh. lesz ezeknek a konfliktusoknak és ez az, ami, ami nagyon erősíti, fenntartja uh -huh. ezeket a... hogyan, hogyan viszonyulnak a, a nyugatiakhoz ebben az esetben, ugye, mert egy, hát egy időzőben mondom, hogy métejt vissza oda, uh -huh. vagy azt képviseled legalábbis ezzel a gondolkodással, uh -huh. illetve ezek a civil szerzetek is eléggé Hát mondjuk forradalmi gondolatokat uh -huh. hoznak. Nem, a civil szervezetek között nagyon sok van, aki elhatárolódik a, a nyugattól, igyekeznek függetlenek maradni a gondolkodásokban a szállus. A meggyőződés vagy pedig egy olyan kényszer, mint itt nálunk a kommunizmusban, hogy hogy ha nyugati tartoz mm. kapcsolatot, akkor az, az nem, nem, rossz hatás. A kormány sem nézi jó szemmel, de, de ez meggyőződés. Tehát uh -huh. ők szeretnének függetlenek maradni. Uh -huh. Gondolom, hogy részben a gyarmatósírás uh -huh. utóérzése is ez, hogy, hogy nekik nem kell a nyugati segítség. Azt mondják, hogy Indiában van elég forrás, és azt uh -huh. meg kell találni, és van, van elég... Uh -huh. Ebben egyébként erős, is Így van, sárni. tehát hogy, hogy van, van olyan, olyan mértékű a, a jóléti társadalom, tehát van egy olyan réteg, amelyik képes eltartani, vagy segíteni, vagy támogatni a civil szervezeteket. Pont most jelent meg a világhelyzete idei kiadása, és, és abban volt egy érdekes statisztika, hogy Indiában él a világ második legnagyobb jóléti társadalma. Tehát Amerika ez. után uh, Indiában hmm. van egy akkora népesség... Tehát népcesi, a, számossága a számossága szerint, a számossága viszont, szerint így ez van. Több ez, ez több 200, millió embert jelent. Ez több százmillió, kétszáz, háromszázmillió embert jelent körülbelül. India népességhez képest ez, ez, ez egy egyötő, de annak hmm. körülbelül, tehát egy, egy kicsi része, de, de mégiscsak van. Tehát, hogy ott hmm. van egy, egy, egy, egy erős jóléti réteg, akik tudják a támogatnia. Te magad éreztél egyébként ilyen negatív hozzáállást azzal, hogy ott nem, hozzállam. abszolút nem. Nem, tehát nagyon a, nem is tudom, a partneri segítséget, vagy ott létet, vagy érdeklődést azt szívesen fogadják. Egész egyszerűen csak ezeket a határokat illeteszik. Uh -huh. Tehát nem fogadunk el külföldi forrást, uh -huh. de, de, so, de sokat dolgoznak tehát, együtt. Igaz, hogy ki egy célszerzetnek adtok. Igen, Ő, ők egy vagy külön, egy ők, külön egy, ők egy kivétel ilyen értelemben. értelemben. Tehát az én fejemben is úgy élt, hogy nyugatiak adnak uh -huh. a fejlődő országoknak, és kimentem, és ezen a, ezen a társadalmi világfórumon találkoztam sok olyan szervezetel, akik mondták, hogy nem ők, ők nem működnek uh -huh. így. Uh -huh. Dolgoznak partnertal kapcsolatokban, nyugati szervezetekkel, valamilyen közös program keretében, vagy valamilyen módon, de, de így például pénzforrást, így nem fogadnak el. Uh -huh. Uh -huh. <gül> Most, ami a Jezsúlyi tartja által indított uh, mozgalmat illeti, 27 éve támogatjátok. Ő mikor kezdte? Ő is körülbelül abban az időben? 30 éve. 30 Tehát éve. az akkor eléggé igen az elején volt. És ahogy a szavadból kiveszem, én nagyon türelmes fejlődése rendezkedett be, tehát, uh -huh. tehát nem arra, hogy, hogy egy-két év alatt megváltoztassa uh -huh. a világot maga körül. Uh -huh. Ezt, ez egy tudatos dolog, vagy, vagy egyszerűen az ő indiai létéből is fakad, hogy ez a, ez a józánság meg van benne, hát ő ismeri a körülményeken. Uh -huh. Biztos, hogy az indiai mentalitás is ebben benne van, ez a, ez a nyugodt, lassú türelmes, de... Mert nyugatják azt mondják, hát ez lehetetlen, hát már meg van a változtatni, mert ez <gül> <Yes>. nem maradhat <gül> <Ez> így. <gül> Ennyi idő de alatt. <gül> jó, de volt, ha így van, most mit csináljunk. Uh -huh. de, de ez része annak is, amit korábban is említettem, hogy, hogy, hogy nem belenyúlni, nem így kifordítani a gyökereiből uh -huh. azt, a, azt a kultúrát, vagy azt az életmódot, amit az a népcsoport él. Uh -huh. Tehát azzal kezdődött 30 év, hogy ők elkezdték járni a falvakat és beszélgetni az emberekkel. Iskola, műző iskola miért fontos, miért kéne a gyerekeknek elni uh -huh. iskolába, és és nagyon-nagyon lassan tudott ezzel indulni, tehát nagyon nagy ellenállásra talált eleinte, főként, mert a gyerekek ugye ezekben a falvakban négy 5 éves koruktól dolgoznak háztartásban, uh -huh. földeken, tehát szükség van rájuk, és a szülők aratáskor mondták a gyerekeknek, hogy gyertek haza, szükség van rátok, vetéskor, uh -huh. és a gyerekek hazaszöktek az iskolába, tehát ez, ez sok uh -huh. éven keresztül... Te ez nem tud egyébként az iskolai jobban alkalmazkodni, tehát, hogy, jobb, hogy figyelembe De, vegyed. Abszolút igen tehát ezeket az ezek időszakokat nem vakációra vágynak mert más a mentalitásuk, ugye? dolgozni mennek haza uh -huh. most, hogy ott voltam, volt egy kislány, aki aznap épp hazaszökött sőt, nekik lehet, hogy az iskola jelenti pihenést igen, az iskola jelenti uh -huh. pihenést meg az iskola jelenti azt, hogy rendesen esznek uh -huh. tehát a, a tanárok mindig mondják, hogy a gyerekek, amikor hazamennek vakációra vagy hát uh -huh. időre, akkor visszajönnek és csontsoványak és... miért? mert nem, nem tudnak otthon eleget enni Uh -huh. Tehát nem tudnak olyan tápértékű, vagy olyan mennyiségű uh -huh. ételt adni nekik, meg valószínűleg amiatt is, hogy dolgoznak sokat. Hogy túl é... sokat dolgoznak, és, és, az, aha. Ez és mi a helyzet ezzel a valási konfliktussal, ami azért főleg beszéljék uh -huh. a Pakisztán-Kasméről, ne is beszéljünk, de be, az ilyen. tiszta politika, de hát guzsá valóban Helyleg is tiszta Igen. politika. Tiszta Tehát politika? Uh, itt is uh, az, hogy ez ennyire erős és ennyire uh, jelenleg is uh, működik, eznek uh, abszolút egy politikai propaganda áll a hátterében. Uh -huh. uh, öt éve Indiában egy, uh, egy ilyen hindú fundamentalista kormány van hatalmon, és, uh, és ezt a muzlim, muzulmán kisebbséget, akik, akik így a, a szétválás után még Indiában maradtak, ez olyan 10-12 százalék őket. Uh, Egyszerűen a célpontjává teszik mindenféle társadalmi feszültségnek, tehát uh -huh. ami esetleg a nyomorból, a munkanélküliségből, uh -huh. egyéb nehézségekből ered, ezt, ezt ebben a, ebbe a feszültségbe terelik át, és, uh -huh. és ezért folynak a véres konfliktusok. A muzulmánoknak ebben ugyanúgy részük van, ők is gyújtogatják a hindusz ugyanúgy, mint fordítva, uh -huh. de, de ez nagyon. Tehát itt törnek ki a társadalmi feszültségek, és uh -huh. a kormány, mivel nem tud mit kezdeni ezekkel a problémákkal, a szegénységgel, a, uh -huh. A, az iskolázatlansággal. Már éppen a földrengés mutattam meg, hogy igenis képesek együttműködni. Uh -huh. Hiszen egy-két egy évvel mikor volt mutatban az a földrengés? Igen, néhány évvel Akkor ellenben a, a muszlimok meg a még mégis csak képesek voltak együtt dolgozni, legalábbis bizonyos helyeken. Uh -huh. Hát a muszáj nekik akkor úgy lecik. Meg, meg hát ezt is próbálják akár az iskolákban, uh -huh. akár a vidéken így egyengetni el, az emberek között. Van-e olyan sikeretek, amire szerintem magyarnak magyaroknak is szükség van, van egy ilyen tespedés, mm -hmm. ami a magyar mentalitásban is megvan. Mm -hmm. De hát azt én jól tudom, hogy az indajokban aztán abszolút -e megvan. megvan. <gül> hát olyan, olyan ö, szak képesek elnézni, hogy maga körül mindenügy szépen lerobban, és, mm -hmm. és tönkre megy, és nem akarják észre venni, hogy mm. ez, ez nem oké és úgy hagyják sodródni magukat a, a mm -hmm. dolgokkal. Tehát nem olyanok, mint mondjuk egy amerikaiak, azt hogy ezt nem lehet, itt meg kell változtatni, mm -hmm. azért, hanem ők, ők, ők hát nagyon visszafogottak ebben a kérdésben, mm -hmm. hogy, hogy te tapasztaltál-e ilyet, és, és, hogy mondjam, aktívabbakká válnak amikor amikor ilyen hatás alatt vannak, tehát uh -huh. egy jobb oktatás kapnak, uh -huh, a uh -huh. Hát, ezt jó kérdés, mert én csupa olyan emberrel találkoztam kint, aki hihetetlenül elkötelezett és aktívan <gül> aha, <gül> nagyon... Tehát egy, egy ennek a az. <gül> valószínűleg ismerted, pont hogy, azt aha. réteget ismertem meg, akik, akik... Tehát én rengeteg olyan emberrel találkoztam, <gül> aki Évtizedek óta, tehát ilyen 60-as, 70-es évek óta hihetetlen kitartással dolgozik egy-egy mm -hmm. ilyen nagyon nehéz területen, akár ez az iskolaigazgató, akár mm -hmm. egy, -egy, egy másik civil szervezetvezetvezetvezető, akik a 60-as években kezdtek írás tudatlanság elleni mozgalmat indítani. És ebben nekem ez egy kontraszt volt. Tehát így a magyar civil társadalomban sokszor találkozunk azzal, hogy valaki kiég néhány év után. Itt is azért persze vannak 10-15 évek, többről még nem beszélhetünk civil mm -hmm. társadalmat illetően, és, és az egyik legnagyobb probléma, talán pont az, hogy az emberek kéknek, elmennek, nem adják át a tudásukat. Uh -huh. és, és számomra így, így, így döbbenetes volt látni, hogy, hogy itt van ez az ember, aki tényleg 40 éve uh -huh. benne van ebben a, ebben a mozgalomban, nagyon kemény körülmények között És, és hihetetlen elkötelezettség és lelkesedése van. Uh -huh. Tehát, hogy most is ugyanolyan erővel hisz. Uh -huh. És nagyon sok indiai volt, találkoztam, aki tényleg azért jött nekem, hogy ők, ők hisznek abban, hogy, hogy india problémáim meg fognak oldódni, uh -huh. meg tudnak oldódni, és, és tehát, hogy így van realitása mindannak, amit ők hihetetlen erőkkel ott, ott, ott tenni próbálnak. Uh -huh. Tehát így nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. A falvakban volt érdekes az, amit meséltek, hogy a, hogy a férfiakra nagyon sokszor jellemző a testbed, és bocsánat, hogy így ezt uh -huh. mondom, de hogy a nők azok, akik akik akik közösségibbek és sokkal kezdeményezőbbek és és így megtartják a, a falu közösséget. Mm. És, és tényleg a férfiak azok, akkor, akik amikor valami probléma van, inség, szárazság, földrengés, akkor elkezdenek inni, és, és egyszerűen így, így kétségbe mm. esnek, és hagyják, mm. hogy ezek mm. a dolgok történjenek körülöttük. És a nők azok, akik, akik el fognak gondolkodni azon, hogy akkor ma miből lesz ennivaló, mm. és valamit elmennek, eladnak, kitalálnak, kézműveskednek. Mm -hmm. vagy é, ő, ott és is működik egyébként ez a minibankrendszer, ez a, minibank rendszer, ez a igen, igen, nem tudom, de hogy ez a, ez a nők közösen létrehoznak egy kis Igen, bankot, ami a felekben kaptak és akkor ezt, ezt mindig vissza is tudják adni, és Igen, akkor ezzel. saját magunk kitalálják valamit. a kis szabályaikat, és, uh -huh. és akkor ezáltal van, van valami kis forrásuk, ami mégis uh, függetlenül teszi uh -huh. őket, meg lehetővé teszi, hogy ha van valami gondjuk, akkor, akkor onnan így tudnak meríteni. Uh -huh. Igen ezt ott is csinálják velük. Még a végére szeretnék valamilyen olyan személyesebbet kérdezni tőled aztán lehet, hogy ez nagyon hosszú téma és is lehet ilyen is csak szabad ilyen kedves föltenni, hogy te keresztényként mentél oda, ugye? Neveltetésebben igen, nevetetésben keresztény vagyok. egy univerzálisabb szerintem. Univerzálisabb a felfogásban. De, tehát, mondjuk, hogy mondjam, te nem misszió szándékkal nem mentél oda. Nem. Nem. De amikor így, így, mondjuk így eszmét cserélsz, vagy, vagy nem is érintettetek uh -huh. ilyen témákat az emberekkel, amikor találkozott, hát ilyen spirituális Öh, hogy mennyire érzékenyek mm. egymás vallására, tulajdonképpen Aha. erre volnék kíváncsi. Mm, szerintem kevés, így talán ebben a vonatkozásban én inkább... De vagy talán nem elég műveltek már, mint legalább a törzsi emberek a sájtóvásokat illetően, tehát eleve nem olyan tudatosak. Nehéz, nem, tudatosak. nem tudatosak. Szerintem sem abban, hogy az ő törzsi vallásuknak mondjuk a hindúhoz mm. vagy a képest mik az alapvetései vagy a gyakorlata mm. vagy nem, szerintem nem igazán. Mm. Inkább számomra ez a, ez a, ez a nyugat-kelet vonatkozás mm. volt érdekes. Tehát te, te így be vagy oltva mind a két irányból. <gül> Igen, de most először ö, például ö, érzékeltem azt, hogy én európai vagyok. Mm -hmm. Tehát előttem valaki így megkérdezte tőlem, hogy mit jelent nekem az, hogy európai vagyok, akkor azt mondta, hogy ez egy nagy hülyeség ez a kérdés, mert Igen. fogalmam sincs nekem, nem jelent semmit. <gül> Jó, már is elsőn az első <gül> európai <és> napon kielentett hogy <gül> nap, mit És amikor kimentem, akkor akkor abszolút azonnal tudtam, hogy, hogy mit jelent, uh -huh. ugyanis uh, azt jelenti, hogy uh, a tolerancia szinten bizonyos higiéniai körülményeket, bizonyos, uh, bizonyos körülményeket nem visel el. Uh -huh. uh, és, és hogy amikor például egy olyan helyre értünk, ahol egy kicsit tisztább, vagy rendezettebb, vagy hűvösebb volt a klíma, akkor így, így kicsúszott a számon az, hogy ez egészen Európai. Aha. És utána hihetlenész így álltam magam. Tehát hogy így így rájöttem, vagy így Aha. megtapasztaltam azt, hogy, hogy igenis nagyon szóval európai vagyok. Ez a kicsit ez a gyarmatosító szellem, hogy mi pak vagyunk. Hát csak. illetve rájöttem Aha. arra, hogy, hogy tényleg Európa. Így a gondolkodásomban abszolút benne van, mm -hmm. meg így a mentorításomban. Hát köszönöm szépen! Én is köszönöm! Simonyi Ceciliát hallották, Bocs Alapítványtól, és köszönjük, hogy figyeltek ránk, és nézzék meg a Bocs honlapját, ugye? ami www.bocs.hu Te is írtál, erről is ott van valami? Így van, a cikkeim fenn vannak ott, a képeim, készült több ezer kép, és az is fönn van, hogy mikor, hol tartok előadást, esetleg hol van kiállításunk, tehát így minden információ erről megtalálható a honlapon. Köszönjük szépen a Én is köszönöm.